Pembahasan kita pada poin yang kelima dari syurut La ilaha illallah nah, Kita telah membacakan keterangan dari asyikh Muhammad bin Jamil Zainu Rahimahullahu ta'ala terkait dengan syarat-syarat La ilaha illallah Bahwasannya syarat yang pertama adalah alih ilmu yang menafikan kejahilan Syarat yang kedua adalah Al-Yaqin al, al munafil Lishak Iaitu keyakinan yang menafikan keraguan Syarat yang ketiga adalah Al-Qabul Al-Munafi Lirad Iaitu penerimaan yang menafikan penolakan Dan syarat yang keempat adalah Al-Iqiyad Wal-Istislam Iaitu tunduk dan patuh terhadap seluruh kandungan dari kalimat la ilaha illallah dan tidak ada penentangan terhadapnya menafikan penentangan kemudian yang kelima adalah as-siqu Ad al-munafilil kadhib yaitu jujur dan menafikan kedustaan 6 nah, kemudian beliau penulis rahimahullahu taala Berdalilkan dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala Dari syarat yang kelima ini Adalah as-sidqu al-munafilil kadib yaitu jujur dan menafikan kedustaan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Di dalam Al-Quranul Karim Dalam suratul al angkabut Aliflamim Ahasibannasu al an yutraku an yakulu amanna Wahum la yuftanud Walaupun fatan nAlladzina min qablihum, فلا yalaman nAllahu aladzina sadqu, ولا يعلمان Alif lam mim ahasi bin Apakah manusia menyangka an yutroku ayakulo amana mereka dibiarkan untuk mengucapkan kami beriman, wahum la yuftanun. Padahal dalam keadaan mereka tidak diuji oleh Allah, tidak difitnah. Nam. Dengan berbagai fitnah Dengan berbagai jenis-jenis ujian Maka konsekuensi iman adalah Mesti diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan berbagai jenis-jenis ujian Benar-benar kami Telah menguji orang-orang sebelum mereka Dengan berbagai ujian Dan benar-benar Allah mengetahui Orang-orang yang jujur وَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الْكَذِبِينَ Dan benar-benar Allah mengetahui orang-orang yang dusta. Ya'am, nah, yakni tujuan daripada ujian tersebut atau fitnah tersebut adalah untuk Allah subhanahu wa ta'ala membedakan siapa orang-orang yang jujur di dalam menghadapi ujian dan fitnah-fitnah tersebut dan siapa orang-orang yang kathibin, yang berdusta. Ayat-ayat yang semakna dengan ini banyak di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka nallahu liyadzaral mu'minina 'ala ma antum 'alaihi hatta yamizzal khabitsa minatt thayyib." Tidaklah Allah membiarkan kalian di atas keimanan-keimanan kalian. Hingga Allah Subhanahu wa taala menguji kalian dengan ujian itu, Allah mengetahui Siapa orang-orang yang baik dari orang-orang yang buruk Nah maka barakallahu hikm Tujuan daripada ujian Yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada hamba-hambanya Kepada kaum mukminin, Kepada kaum muslimin muslimat Adalah untuk Allah mengetahui Siapa dari mereka yang jujur Dari yang dusta dan siapa Dari mereka orang-orang yang baik Dari orang-orang yang buruknya Naam, Barakalafikum, demikian Allah merupakan sunnatullah, orang-orang yang mengaku beriman, bertambah keimanannya, maka mereka akan semakin bertambah pula ujiannya, semakin berat pula cobaannya, sebagaimana sabda Nabi SAW, Asyadun nasi balaan adalah al-anbiya, thummal amthal fal amthal. Ya, ujian yang paling berat dari manusia itu adalah para nabi Kemudian setelahnya, kemudian setelahnya Barakalafikum Maka tidak mungkin Kita mengaku beriman kepada Allah Kita mengaku bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jika kita tidak diuji oleh Allah Jalla wa'ala Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman di dalam ayat-ayat yang lain Terkait dengan syurga Allah Nah, am hasibatum antara kholul jannah ta, walam mayatikum mataluladzina min kablikum, masyathhumul baca' wa dzara' wa hatta yaqool al rasul waladzina amanu maa matan ala inna nasraul lahikarib. Nah, Allah subhanahu wa taala menyatakan, apakah kalian menyangka mu masuk syurga? Antara jannata Walam mayatikum sementara tidak belum datang kepada kalian ujian cobaan sebagaimana ujian itu menimpa orang-orang sebelum kalian minal baksai wadorah dari kesulitan madorat wazul keguncangan dalam kehidupan dan seterusnya barakalafikum dari ujian ujian yang menimpa orang-orang yang beriman sebelum kalian enam barakalafikum sampai sampai beratnya ujian itu orang-orang yang bersama Rasul, bersama Nabi kita salallahu alaihi wa yakni para sahabah, berkata, mata Nasrullah, kapankah pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala? Maka Allah ta'ala menghibur mereka, para sahabah, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah katakan, ala inna Nasrullahi qoriba. Ketahuilah, jika kalian bersabar, jika kalian Komitmen, istiqamah di atas iman Di atas takwa kalian Ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu Pasti dekat nah, Pasti Allah subhanahu wa ta'ala Akan menolong kalian Namun Allah subhanahu wa ta'ala hendak menguji Kita semua, hendak menguji hamba-hamba Allah dari orang-orang yang beriman Orang-orang yang solehin Muslehhin Orang-orang yang soleh pada dirinya Bukan saja soleh pada dirinya Tetapi juga Musleh, yakni soleh pada orang lain Yakni melakukan perbaikan-perbaikan berdakwah sesuai dengan kemampuannya Nah, karena di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala Menunda azabnya, siksaannya Kepada umat manusia ini Karena di tengah-tengah mereka Masih ada orang-orang yang muslihun Bukan solehun Muslihun Kalau sekedar soleh pada dirinya saja Maka azab Allah tidak tertunda Jika Allah hendak menurunkan azabnya Maka Allah akan turunkan Tetapi jika ada orang-orang yang muslihun Bukan soleh pada diri mereka saja Tapi mereka berdakwah di jalan Allah Memberi nasihat, memperingatkan manusia Membuat perbaikan-perbaikan di tengah-tengah rusaknya manusia Maka mereka itulah yang menjadi sebab tertundanya azab atau siksaan Allah taala yang disegerakan di dunia ini. Naam. Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslimun." Allah tidak akan menyiksa suatu penduduk negeri yang di tengah-tengah penduduk negeri itu masih ada orang-orang yang muslimun muslihun, Allah tidak mengatakan solihun, tapi muslihun naam mereka ini yang disebutkan oleh Nabi kita s.a.w. dalam hadis yang ma'ruf yaitu hadis al-guraba naam, sebagaimana yang juga beberapa kali saya singgung pada majelis-majelis kita naam yaitu sabda Nabi s.a.w. pada al-islamu ghariban wa sa'udu kama bada'a fatuba lil-guraba' Kilamanhum ya Rasulullah. Kata Allahina Yusluhuna 'inda fasadin Nas. Virwayatin. Namp. Islam datang dalam keadaan asing dan kembali menjadi asing. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beruntung surga tuba bagi orang-orang yang terasingkan. Tuba, yakni pohon di surga. Namp. Yakni surga. Maka surga bagi orang-orang yang asing tersebut dan diasingkan. Sebagian sahabat bertanya Siapa mereka ya Rasulullah Rasulullah SAW menyebutkan Dalam salah satu riwayat Yaitu Orang-orang yang selalu membuat Perbaikan-perbaikan Di tengah-tengah rusaknya manusia Barakalawihikum Kita menyaksikan di zaman kita sekarang Nah, mayoritas manusia rusak Bukan saja kafirin Karena kafirin Dan jenis-jenisnya kita tidak pertanyakan Namun yang kita pertanyakan adalah kaum muslimun, muslimin, muslimat Nah, mereka tidak peduli dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala Mereka tidak peduli dengan Hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala Tidak peduli dengan aturan-aturan Allah subhanahu wa ta'ala Mereka hanya Menginginkan dunia Hanya melihat yang dohir dari Yang nampak dari dunia ini Mereka lalai dengan agama Allah mereka lalai dengan akhirat Allah Subhanahu wa taala. Naam, itulah keadaan mayoritas manusia di akhir zaman. Dan kita berada pada akhir zaman barakallahu fikum. Naam, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda bagaimana kerusakan manusia di akhir zaman kelak. Dan itu kita persaksikan barakallahu fikum di hari-hari kita ini fana sallallahu alaihi wasallam maka rasul sallallahu sallam mengatakan surga bagi orang-orang yang selalu membuat perbaui perbaikan di tengah-tengah rusaknya mayoritas manusia <tuh> nah demikian ikhwani fillah muslimin rahimani wa rahimakumullah Allah Subhanahu pasti menguji kita semua dan Allah Subhanahu menuntut kepada kita semua untuk menjadi orang-orang yang beriman, yang solehin dan juga orang-orang yang muslehun, bukan soleh pada dirinya saja tetapi juga musleh pada orang lain. Yang melakukan perbaikan kemaslahatan di tengah-tengah manusia. Itulah orang-orang yang muslehun yang selalu berdakwah, amar maruf, nahi mungkar, memberi nasihat, memberi peringatan. Dia tidak diam dari kemungkaran-kemungkaran dengan segala jenis-jenisnya. Naam Demikian Barakalofikum. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga telah mengatakan dalam hadis yang lain, Wa'ilun lil Arab min sharin kaudik torab. Celaka bagi orang-orang Arab dari kejelekan yang dekat akan menimpa diri diri mereka. Naam Maka disebutkan dalam hadis tersebut kejelekan itu tertunda. Namp dari azab Allah subhanahuwataala disebabkan karena masih ada di tengah-tengah mereka orang-orang yang muslihun itu tadi. Namp yang selalu memberi peringatan kepada manusia. Kemudian beliau juga menukilkan hadis Nabi kita saw. Sebagai dalil dari syarat yang kelima adalah asyidqu al munafilil kadib antara syarat la ilaha illallah adalah jujur membenarkan kalimat tersebut dan segala apa yang terkandung di dalamnya dan tidak mendustakannya. Nah, Nabi kita saw bersabda: mamin ahadin yashadu Allah ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sidqan min qalbihi illa harmahu alan nar hadis muttafaqun alaih dalam bukhari muslim nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda tidak ada seorang pun yang mempersaksikan la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sidqan min kalbihi. jujur dari dalam lubuk hatinya illah haramallahu 'alannar malaikat allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan atasnya api neraka na'am orang yang mempersaksikan la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu dengan syarat sidqon min qalbihi jujur dari lubuk hatinya maksudnya membenarkan apa yang terdapat terkandung dalam kalimat tersebut dibenarkan seluruhnya dan tidak ada yang didustakan maka Allah Subhanahu wa taala menjamin dia surga dan diharamkan darinya api neraka na'am barakallahu fikum ini tentunya hadis yang semisal dengan ini sangat luas maknanya, mendalam sebagaimana pada penjelasan-penjelasan yang telah berlalu. Naam yang kita sudah jelaskan terkait dengan semua syarat-syarat yang telah berlalu. Naam saling terkait satu dengan lain yang lainnya. Kemudian syarat yang keenam al-ikhlas. Al-munafiq Lishirk. yaitu ikhlas yang menafikan kesyirikan wa huwa tasfiatul amali bisalih niyah min jami'i syawa'ib syirk kala Allah Ta'ala wa ma umiru illa li'abudullaha mukhlisina lahuddin wa kala sallallahu alaihi wasallam as'adun nasi bisyafa'ati man kala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw min nafsihi yaitu ikhlas yang menafikan kesyirikan yaitu menjernihkan seluruh amalan-amalan kita dengan niat yang baik, niat yang tulus. Naam, yang terlepas dari segala noda-noda syirik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma umiru illa liya'budallaha mukhlishin lahuddin." Tidaklah mereka diperintah melainkan agar mereka beribadah kepada Allah dengan semurni-murninya Allah pemilik agama Mukhlisina lahuddin Nah maka ayat ini Allah Ta'ala memerintahkan kita semua Untuk Mengikhlaskan Ibadah kita Semurni-murninya hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yaitu Mengharapkan semata-mata keridoan dan pahala dari Allah Mengharapkan syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam seluruh amalan-amalan kita Seluruh amalan-amalan yang disyariatkan di dalam Islam berdasarkan Al-Qur'an dan hadis. Adapun amalan-amalan yang tidak disyariatkan, ya, amalan dosa, maksiat atau amalan bid'ah itu tidak disyariatkan, maka sekalipun pelakunya ikhlas seikhlas-ikhlasnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, karena amalan itu Bukan ikhlas saja Ada syarat yang kedua Yaitu harus mengikuti Sesuai dengan tuntunan syariah nah, Itu dua syarat yang terkandung dari kalimat La ilaha illallah Wa anna muhammadan rasulullah nah, Itu yang dijelaskan Oleh al-imam Khadir uh, bin Iyad rahimahullahu ta'ala Di dalam menafsirkan firman Allah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita liyabaluwakum ayyukum ahsanu amala untuk diuji siapa yang paling baik amalannya aiy akhlasuhu wa aswabuhu naam kata al-imam Iyad rahimahullahu ta'ala adalah yang paling ikhlas dan yang paling sesuai dengan tuntunan syariah naam, itu amalan yang diterima ikhlas dan mengikuti tuntunan Al-Quran dan sunnah, adapun amalan Maksiat yang menyelisihi syariat atau amalan bid'ah yang melinisihi syariah yang menentang Pensyariatan Allah Subhanahu Wa Taala maka tidak akan diterima walaupun setinggi apapun ikhlasnya. Enam. Kemudian Barakalawikum. Uh, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Asadun nasi bishafati. Manusia yang paling bahagia dengan syafaatku nanti kelak yakni di yawmul kiyamah adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah min ikhlas dari lubuk hatinya nah yakni tidak ada syirik tidak ada syirik yang kecil ataupun yang besar, riyak tidak ada riyak beramal ingin dilihat, tidak ada sum'ah beramal ingin didengarkan tidak ada ujub, beramal ingin berbangga dengan amalannya tersebut ya Rasulullah berlindung dari tiga hal tersebut dalam doa beliau yang selalu diulang-ulangi. Allahumma inni audzubika bika min minar ria wal ujub wa sumah. Ya Allah aku berlindung kepada-Mu dari ria, ujub dan sumah. Karena ini semua membatalkan amalan. Membatalkan keikhlasan. Ndaam. Barakalafikum. Ya, tiga golongan yang pertama masuk dalam. Neraka Sa'ir awaluman tu sa'ru kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tiga golongan yang pertama dicelupkan dalam neraka Sa'ir yaitu orang yang beramal menuntut ilmu membaca Al-Qur'an tapi ingin dikatakan sebagai orang yang berilmu ingin dikatakan sebagai qari dan kemudian orang yang bersedekah ingin dikatakan sebagai orang yang dermawan kemudian orang yang berjihad ingin dikatakan sebagai pemberani kesatria semua itu Ria Tidak menafikan keikhlasan Maka dengan sebab itu mereka Dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam neraka Waliyadu billah Padahal amalannya adalah amalan yang Besar dalam Islam Menuntut ilmu Membaca Al-Quran Bersedekah Berjihad Itu semua amalan besar di dalam Al-Quran Namun pelakunya Ujungnya Masuk ke dalam neraka Disebabkan karena tidak adanya ikhlas ya tidak adanya apa ikhlas barakallahu fikum ini terdapat dalam amalan itu kesyirikan baik itu riyad, ataupun yang lainnya 6 dan sebaliknya kalaupun dia ikhlas namun amalan itu tidak disyariatkan maka juga tertolak berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari Muslim 6 kata Nabi sallallahu alaihi wasallam man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu raddun Barang siapa? Ahdatha. Ahdatha itu mengadakan, menciptakan amalan sendiri. Tidak disyariatkan oleh kami, kata Nabi SAW. Kami yang Rasulullah dan para sahabat. ya Tidak mengikuti urusan kami. Fahuwa raddun. Amalan itu pasti tertolak. Dalam lafad imam muslim, man amila Amalan laisa alihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan. Tidak ada urusan dari kami. Ia tidak ada tuntunan dari kami. Ia dari Rasulullah dan para sahabat. Maka amalan itu pasti tertolak. Ada dua lafad dalam Bukhari Muslim. Ahdatha. Dalam riwayat Imam Muslim saja. Man amilah. Itu beda maknanya. Ya. Ada makna tersendiri pada ahdatha. Itu yang menciptakan. Ya. Maksudnya orang yang pertama menciptakan Amalan baru dalam Islam Maka dia Tertolak. Atau orang yang Mengikuti. Bukan dia yang menciptakan ya Dalam lafad man amilah Itu Tidak mesti dia yang menciptakan pertama kali Walaupun dia mengikut Kepada orang yang mendahului dia Tapi amalan itu tidak ada Tuntunan dari syariatul Islam Al-Quran dan sunnah Dan para sahabat Amalan para sahabat Maka Amalan itu tertolak. Walaupun setinggi-tinggi ikhlasnya. Ya, ikhlasnya setinggi apapun. Akan ditolak. Nah, Di antara dalil hal ini. Ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhuna. Ya, Al-Allama Abdul Musim Al-Abad. Hafidahullah Ta'ala. Dalam salah satu kitab kecil beliau. Ya, tentang syarat diterimanya amalan. Beliau menukilkan satu riwayat hadis. Yang dinukilkan oleh Imam Ad-Darimi dalam Sunannya, ya Imam Ad-Darimi di dalam Sunannya menukilkan sebuah hadis, yaitu kisah dua sahabah Abu Musa al-Sharei bersama dengan Abdullah ibnu Mas'ud, yang dimana awalnya Abu Musa al-Sharei menyaksikan kaum muslimin yang berzikir di masjid, berzikir ikhlas, ya beribadah kepada Allah berkumpul. Naam. Kemudian sahabat Abu Musa melihat hal itu, beliau merasa tidak mampu untuk mengingkarinya sehingga beliau mencari sahabat yang lebih senior, datang kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud, Abu Abdurrahman, melaporkan. "Ya Abu Abdurrahman, aku melihat manusia kaum muslimin berkumpul di masjid, mereka berzikir dengan cara seperti ini, seperti ini." Disebutkan caranya dengan biji-bijian. Ya, kerikil-kerikil kecil seperti biji kacang, satu subhanallah, yang lain alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah dan seterusnya. Naam. Berkeliling. Ya. Maka datanglah Abdullah bin Mas'ud bersama Bung Musa. Ya. Masuklah mereka menyaksikan perbuatan kaum muslimun tersebut, maka Abu Abdurrahman Abdullah Ibn Masud mengatakan, Ayuhannas ma'arokum tasna'ud. Wahai segenap manusia, apa yang sedang kalian lakukan? Maka mereka menjawab, Ya Abu Abdurrahman, kami sedang berzikir kepada Allah. Kami bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertahlil. Ikhlas karena Allah. Ma'nuridu bihadail khair. Kami tidak menginginkan, kecuali pahala, kebaikan. Ikhlas. Maka dijawab oleh sahabat Abu Abdul Rahman Radiyallahu ta'ala anhu Kata beliau Sungguh Sahabatu Rasulullah SAW Mutawafiruna indakum Pembesar-pembesar sahabat masih hidup di tengah-tengah kalian Rasulullah sallallahu SAW Tuhufiyah Beliau sudah diwafatkan baru saja Asyabuhu lam tablaq, pakaian beliau belum punah, masih ada. Aniyatuhu lam tuksar, gelas-gelas beliau masih belum pecah, kalian pakai minum. Gelas yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, masih ada. Naam, kemudian beliau mengatakan, sungguh antum ala millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, antum ala millatin ahda min millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam atau muftatihu babid dalalah sungguh kalian berada di atas agama yang lebih lurus daripada agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi dengan cara ini ataukah kalian membuka pintu-pintu kesesatan jadi ada dua pilihannya dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu yaitu cara kalian beribadah ini walaupun ikhlas tapi ini cara yang tidak dituntunkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, ya, khususnya khalifah Rasulina Al-Mubashshirina al Jannah, 10 sahabat yang diambil masuk surga, tidak melakukan amalan itu. Mereka masih hidup. Tapi kalian sudah membuat amalan-amalan baru. Maka sebab itulah beliau mengatakan kalian merasa lebih benar agamanya daripada agamanya Rasulullah atau kalian jatuh dalam pintu-pintu kesesatan. Nah, kembali mereka mengatakan, "Ya Abdurrahman, ma nuridu bi hada illal khair, kami tidak inginkan kecuali kebaikan." Maka kembali dijawab oleh beliau, "Wa kam min muridin lil khair la yusibahu." Berapa banyak orang yang berniat ikhlas menginginkan pahala kebaikan namun dia tidak mendapatkan apa-apa. Itu pernyataan sahabat Abu Abdurrahman dan hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah dan juga Syekhona Al-Abad. Naam. Ya, di dalam Sunan Ad-Darimi. Barakallahu fikum. Wal ini merupakan dalil bahwasanya amalan itu tidak cukup ikhlas namun dia wajib mengikuti tuntunan dan cara para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya oleh kerana itu Rasulullah mengatakan: Alaihikum bismillahi wasallam filkhulafah Rasulillahil Mahdiin. Abu Aleha bin Dawajud, wa iya kumuhdhasatil umur, faina kulla muhdhasatil bida, wa kulla bidaatin dolalah, wa kulla dolalahatin finar. Hadis ini mencapai tingkat mutawatir. Barakahalafikum. Saking banyaknya jalan-jalannya. Dan jangan kita dengarkan orang-orang yang membuat syubhat bahawa hadis ini hadis palsu atau hadis lemah. Ya, para imam muhadisin mensohkan hadis ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya para sahabat-sahabatku. Gigit kuat-kuat dengan geraham-geraham kalian jangan lepaskan. Dan hati-hati kalian dari perkara-perkara yang baru yang diadakan karena sesungguhnya semua perkara yang baru itu adalah bid'ah dan semua bid'ah itu dalam kesesatan dan semua kesesatan dalam neraka. Itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ma'ruf barakallahu fikum bahkan dijadikan sebagai khutbatul hajah ya khutbah beliau di momen-momen beliau berceramah ya baik itu di khutbah Idul Fitri Idul Adha atau di khutbatun nikah bahkan beliau membacakan hadis ini nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam sehingga para ulama Ahlussunnah wal Jamaah sampai detik ini mereka selalu membuka ya ceramah-ceramah mereka, majlis-majlis mereka dengan hadis ini. Naam. Demikian barakallahu fikum. Syarat yang keenam adalah al-ikhlas al-munafi li syirk, yaitu wajibnya ikhlas dan menafikan segala bentuk kesyirikan. Naam. Belum azan ya? Belum, sudah masuk waktu isya belum azan nah. kita selesaikan kalau begitu syarat yang ketujuh nah. atau ya ada yang menyebutkan tujuh syarat ada yang menambah satu syarat jadi menjadi delapan nah, syarat yang ketujuh adalah al-mahabbatu lihadihi kalimat tayyibah walimat ta'udats wadallat alihi walih ahliha al-amilina biha al-multazimina bishurutihah iaitu syarat yang ketujuh adalah al-mahabbah iaitu wajib Cinta terhadap kalimat tersebut. Menafikan apa? Kebencian. Tidak ada kebencian. Sedikit pun. Naam. Mencintai kalimat toyibah tersebut. Dan segala apa yang terkandung di dalamnya. Yang ditunjukkan dari makna-maknanya. Dan juga mencintai ahliha pemilik. ya Kalimat tersebut. Ya, orang-orang yang. Komitmen dengan kalimat tersebut kita wajib mencintai mereka. Nam yang mereka itu amul tasmi nabi Komitmen dengan syarat-syaratnya. Wabukduma na kaudar dalik dan membenci segala hal yang menentang kalimat tersebut. Nam kemudian beliau menukilkan firman Allah Taala di dalam Al Quran. Waminan nasi mayat min dunillahi anda dan yuhibunahum kahub billah waladina amanu ashadu hubbillah di antara manusia ada yang mengambil tandingan selain daripada Allah yang kesyirikan yuhibbu nahum ka mereka mencintai kesyirikan kesyirikan mereka itu sebagaimana mereka mencintai Allah. Ini syirik ya. Wal ladina amanu asyaddu hubballillah adapun orang-orang yang beriman mereka itu hanya cintanya hanya kepada Allah dengan cinta yang tertinggi asyaddu hubba Cinta yang paling yang sangat Nah, oleh karena itu Tidak boleh kita Mencintai sesuatu apapun Melebihi cinta kita Kepada Allah dan Rasulnya Tapi cinta kita yang Tertinggi, terpuncak Adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Nah Maka tidak boleh kita mengatakan Aku, engkau adalah orang yang ter, Paling tercinta Ya tidak boleh barakallahu alaikum. kita mengatakan yang paling tercinta adalah Allah Subhanahu wa taala kemudian rasulnya sallallahu alaihi wasallam kita mengucapkan aku mencintaimu karena Allah itu yang benar ya sebagaimana bimbingan nabi kita sallallahu alaihi wasallam 6 ketika kita mencintai saudara kita kita katakan inni uhibbuka fillah sesungguhnya aku mencintai engkau karena Allah maka kita menjawab alhamdulillahi alladzi ahbabtali Alhamdulillahilladzi ah, ahabbaka Allahulladzi ahabbtani fi. Atau sebagaimana kata Alaihi salatu wassalam. Segala puji hanya milik Allah Taala yang semoga Allah mencintai engkau disebabkan karena engkau mencintaiku karena Allah. Itu jawabannya. Naam. Maka tidak boleh kita berlebihan dalam mengucapkan cinta kepada makhluk. Oleh karena itu beliau menukilkan kepada kita hadis Nabi kita sallallahu sallam dalam bukhari Muslim hadis yang ma'aruf kata Nabi saw. Salahun mankun nafihih wajada mankun nafihih wajada halawatul iman tiga hal Barang siapa yang telah berada di dalamnya maka dia merasakan manisnya iman yang pertama ayatku Nauwahu warasuluu ahabbaileehi mimma siwahuma bahawa Allah dan Rasulnya yang paling dicintai dari selain keduanya enam yang kedua wa an yuhibbal mar'u la yuhibbuhu Hendaklah dia mencintai seseorang, tidaklah dia mencintai orang itu melainkan cinta karena Allah. Naam, cinta karena Allah adalah orang yang mencintai seseorang di dalam rangka menambah keimanannya ketakwaannya, amalan solehnya kepada Allah bukan mencintai seseorang lalu dia melanggar hukum Allah ini bukan cinta kerana Allah ya, tapi cinta kerana dunia barang siapa yang cintai seseorang lalu dia menggugurkan prinsip agamanya maka sesungguhnya dia tidak mencintai orang itu nah, cinta karena Allah adalah orang yang semakin menambah ketakwaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semakin menguatkan amalan solehnya itulah cinta karena Allah wa ayyaqraha ayyauda fil kufri ba'da an qadhahullahu kama yakrahu ayuzzafa finnar yang ketiga dia membenci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkan dia dari kekufuran tersebut dia benci untuk kembali menjadi kufur kama yakrahu ayuzzafa finnar sebagaimana bencinya dia jika dia dicemplungkan ke dalam api neraka nah semua kita tidak suka tidak senang untuk dimasukkan ke dalam neraka maka kita membenci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah Ta'ala menyelamatkan kita darinya nah, maka ini tiga hal siapa yang berada di dalamnya yang menegakkannya, mengamalkannya sungguh dia telah merasakan halawatul iman manisnya keimanan, Ah ini manisnya iman bukan manisnya iman adalah apa? wahdatul wujud yaitu kalau merasa sudah menyatu dengan Allah ya sudah melebur dirinya dengan Allah taala naudzubillah itu kesyirikan bukan apa mahabbatullah naam maka bukan manisnya iman ya manisnya iman adalah apa yang disebutkan oleh nabi kita sallallahu dalam hadis ini dalam bukhari muslim ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaih mimma siwa huma wa ay yuhibbal mar'u la yuhibbuhu illa lillah wa an yakraha wa ay yukraha wa ya'uda ya ila al-kufr kama yakrahu ba'da ta'ala kama yakrahu ay yuzza fi dia mencintai Allah dan rasulnya melebihi dari keduanya dari seluruhnya dia mencintai seseorang tidaklah dia cinta kecuali karena Allah dia membenci untuk kembali kepada kekupuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana dia benci untuk dicemplungkan ke dalam neraka. Nampul Allah Taala. Kaulamu bersawa, barakalafikum. Sambil menunggu adan, saya ingin talik ta sedikit, ada komentar sedikit terkait dengan syarat tuju ini. Apa yang biasa saya dengarkan dari kebiasaan sebagian kaum Muslimin orang-orang yang punya semangat dalam beramal dalam beribadah. Nah, terkadang ya seorang figur menggambarkan sebuah mahabbah cinta itu berlebihan dan mengandung kesyirikan. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Wal-ladhina takhudu, apa? Wal-ladhina amanu asyadduhubbalillah. Ya, orang-orang yang beriman itu adalah orang yang paling puncak kecintaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian mereka mengatakan, suami istri misalnya, suami terhadap istrinya, ya dia mengatakan bahawa istriku adalah yang paling tercinta. Dan cintaku terhadapnya adalah di dunia, di alam kuburnya dan sampai hari kiamat. Barakalofikum. Kalimat ini bertentangan dengan firman Allah Ta'ala yang telah kita bacakan tadi. Ya, tidak boleh kita melafazkan kata-kata tercinta, karena itu khusus untuk Allah Taala. Nah, dalam bahasa Indonesia ter itu yang paling ya ter, artinya tidak ada di atasnya. Walaupun dia maksudkan adalah tercinta itu di kalangan makhluk. Adapun Allah Dia tidak, bukan itu yang dia maksudkan. Tapi seorang Muslim yang baik itu menjaga kalimat-kalimatnya, ya, lafadz-lafadz yang dia ucapkan itu dijaga, jangan sampai dia terjatuh dalam pelanggaran atau kaidah-kaidah syariat. Demikian barakalovikum, sehingga, ya, ucapan yang seperti ini tidak dibenarkan dalam Islam. Cukup kita mengucapkan aku mencintai istriku karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kami di akhirat kelak menjadi penduduk surga bersama. Amin ya rabbal alamin. Naam, wallahu alam besoap lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Barakallahu kita tutup dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdik, syadallahi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.